Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülilləhi rabbil alemin Və salətu və seləmə aleyhəşrəfələnbiyə və mürsəlin Nebiyyina Muhammedin və alihi və sahbihi ecma'in Amma bəh Bugünkü mövzu Bə ne olar ki Bundan evvelki mövzu ilə bağlıdır Bağlılık var bunlar arasında Bu müəllif bu mövzunu Nisa surəsinin 60-cı ayəsi ilə başlamışdır. Bu ayənin də mənasından elə başa düşülür ki, burada söhbət Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm vermək barəsində gedəcəkdir. Və ayə ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: Ələm tara iləzîne yazəmûna ănhum əmənû bimə unzila ilaykə Vamə un ziləmin tabibliə yuriun nə ənyətə hə kəmu ilə tatisənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman cətirdiçlərini ddiə edənləri gördün mü? Onlatahutun hüzurunda mühakimmə olunmaq istəilər Onlar tağuun hüzurunda mühakimmə olunq istərlər Və qəd umiru ən yəqfuru bi Halbuki onlara Tağuda inanmamaları əmir olunmuşdur Və yuridu şeytan ən yudilləhum dalələn bəidə Və şeytan isə onları çox uzaq olan bir zəlalətə sürüşləmək istər Şeytan onları çox uzaq olan bir zəlalətə sürüşləmək istəyər Bu ayədə Allah subhanətə alə tağutun hüzurunda mühakimə olunmaq istəyənlər barəsində dedi. Və tağut dedikdə tağutun bu ayədəki mənası Allahın və onun peyğəmbərinin hökmünə müxalif olan hökm deməkdir. Bu ayədə mənası odur. Allahın və onun Peyğəmbərinin hökmünə müxalif olan hökm və həm Allahın, həm də Peyğəmbərinin hökmləri ilə hökm verməyən hakim nəzərətlərdir. Bu ayədə xüsusən tağut dedikdə o nəzərətlərdir. Lakin tağut ümumi mənası isə İbn-i Qeyyim Taqut ümumi tərif vermişdir və Ve bu bütün hər bir şeyi əhatə edir. Və İbn, e, İbn Qayyim Rəhməhullah buyurur çu: "Taqut kullu ma tajaawaz al-abd bihi min məbudin ma aw makbu'in aw muta'in." Bəndəyin bəndənin ya ibadət etdiyində ya ardınca getdiyində ya da itayət etdiyində həddini açdığı hər bir şey tağutdur. Bəndənin ibadət etdiyində, ya ibadət etdiyində, ya ardınca rəc etdiyində, ya da itayət etdiyində həddini açdığı hər bir şey tağutdur. Deməli, bu tərifdə üç şey qeyd olunur, ibadət etdiyində həddini aşarsa, Məsələn, Allahdən qeyrisini ibarət edir, qəbirlərə və ya pirlərə, ağaclara, bu tür şeylərə ibarət edir. Onun ibarət etdiyi şey tağut adlanır. Həmin onlar tağut adlanır. Çünki bu ibarətdə həddini aşıb. Allah qoyduğu həddi aşıbdı bu. Həmsinin ardında getdiyi şeylər. Məsələn, sufilər öz şeyhlərin ardında gedirlər. Onlara dedikdə ki, Peygamber s.a.v. belə bir şey etməyib, bu cür zikirlər etməyib, fırlanmayıb sizi kimi, onlar deyərlək yox, biz öz şeyximizin ardınca gedirik. Və bu cür şəxslər, ardınca getdiyi şəxsi, bax, həmin onlar tağutdur. Həmçinin tabi olunduğu, tabi olunduğu da bura daxildir hər bir şəxs. Valideyn də daxildir, rəis də daxildir, da hər bir şəxs kimə ki, tabi olunmalısan, o, tabi olunmaqda Allahın qoyduğu həddi əgər aşırsanısa, artıq sən onu tağut etmişədin. O, tağut almanıdır. Məsələn, valideyn sənə əmr edir ki, namaz qılma. Allah səhəd qoyub ki, əmr edib ki, namaz qıl. Əgər valideynə tabi olsan, ona itayət etsən, Artıq bu anda o validin ki, səni qadağan edir namaz qılmağa, o tağut adlanır. Lakin burada bir incəliş var. İsa Peyğəmbər barəsində və ya Uzeyr Peyğəmbər barəsində, çünki yahudilər və nəsranilər onlara ibadət edirlər. İbadət etdiyi şeylərdə hədlərini aşıblar. İsa Peyğəmbəri ibadət edirlər. Üzeyrə ibarət edirlər. Və İsa, üzeyir tağutdur mu? Əlbəttə ki, yox. Çünki onlar onlara öz ardında gedənlərə əmr etməmişdir ki, ona ibarət etsinlər. Burada dördüncü şəhərdə odur ki, bunlar, o həmin o tağut adlandırdığımız şeylər, özləri razı olsunlar bu şeylərə ki, onun ardında getsinlər və ya ibarət etsinlər və ya tabi olsunlar. Allahın həddini aşmaqlar. Yəni ta Tağutun ümumi budur. Lakin bu ayədə xüsusi ilə Tağut dedikdə Allahın və peyğəmbərin hökmünə müxalif olan hökmədar adət olur və bu hökümlərlə hökm verməyən şəxslər nəzərdə tutulur Tağut. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Sən biz, yəni o, o şəxslərə görmədinmi ki, onlar Dedilər ki, iddia edirlər ki, sənin nazil etdiyinə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdik. İddia edirlər. Lakin deyir, onlar taxtın hüfrunda məhkəmə olmaq istəyirlər. Baxın, deməli bunların iman imanları iddiyadır yalnız. İddia edirlər ki, iman gətirdilər. Halbuki bu iman iman sayılmır. Ya sonra Ayən ardından Allah Subhanahu ilə buyurur şu, ki: "Və ilayhi lahum ta'alaw ila ma anzal Allahu və ila ar-rasul, və onlara dildikdə ki Allahın nazil etdiyinə və peyğəmbərin dediklərinə tərəf gəlin. V ayatal-munafiqin yasudduna anka sududa." Onda münafıqların səndən büs bütün üz döndərdiklərini görərsən. Onlara dedikdə işte ki, gəlin, mühakimə olunduqda Allahın və Peyğəmbərin dedikləri ilə mühakim olmaq, onda bir münafiqləri görərsən ki, onlar səndən bütün üz döndərilər. Yəni mühakimə olunmaq istəmirlər. Və bu ayə də, bu ayə də onu göstərir ki, söhbət bu ayə də münafiqlərdən gedir. Lakin münafiqlərdən getsə də ayə imumidir, hər bir şəxsə aid edilir. Hansən Allah Subhanahu taala ayədə buyurur ki, öncə qeyd etdim birinci ayədə dedi ki, "Ələm tara iləzîne yazəmunə." Sən görmürsənmiki onlar iman iddia edirlər ki, imanımız var, inandıq sənə və səndən qabaq nazil edilənlərə. Və sonra o birsə ayədə deyir ki, "Ra'aytəl munafiqîne." Deməli, bunlar munafiqlərdir ki, iddia edirlər ki, biz iman gətirdik. Əslində isə iman gətirməyib vərqəblərində və Allah subhanət hala onların imanlarını inkar edir ya bu ayə qeyd etdi ki Nisa surəsinin 60-cı -60 ayəsidir və bu ayədən öncəki ayəni yəni 59-cu ayəni kəsən dərsimizdə izah etmişdik yəni 59 və 60-cı ayı 9. ayədə də Allah Subhanahu taala yenə höküm barəsində danışır və buyurur ki: "Ey yihəllədin əmənū, ati'u'llahi və atiur və ulul-əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allah'a itaət edin, peyğəmbərə itaat edin və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə. Fə in tanāza'tum fī şey'in fa'ruddū ilallahi var-rasūl. İn kuntum tu'minūna billahi vel-yevmil-āhir." Əgər hər hansı bir şey barəsində mübahisə etsəniz, baxın, ixtiyari bir şey barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, onda onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin. Hər hansı bir şey barəsində. İxtilaf etdikdə, mübahisə etdikdə, onu Allaha və Peyğəmbərinə həvalə etmək lazımdır. Deməli, bununla hökm vermək lazımdır. Yalnız bu şeylərdə hökm Bura aiddir, istər dini məsələlər, istər də dünyalı məsələlər. Hər hansı bir şey barəsində hökum mübahisə düşsə, Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə qayıtmaq lazımdır. Və Allah s.ə.v. buyurur ki, zəlikə xayrun və əhzəni təuilə. Bu, daha xeyirli və nəticə ilə daha yaxşıdır. Yəni, sizin üçün daha yaxşıdır bu. Sonra Allah s.ə.v. 62-ci ayədə buyurur ki: "Və keyfə izā aṣābat-hum muṣībatun bimā qaddamat aydīhim thumma jā'ūka yaḥlifūna billāhi in aradnā illā iḥsānan wa tawfīqā." Başçaları əməllərinin cəzası olaraq başlarına bir müsibət gəldiyi zaman onların halı necə olacaq? O münafıqların halı necə olacaq? Öz etdikləri əmərlərin cəzası olaraq onların başına müsibət gəldikdə onların halı necə olacaqdır? Allah subhanət hələ buyurur ki, sonra onlar sənin yanına gəlib, biz yalnız yaxşılıq etmək və barışıq yaratmaq istədik, deyərək Allaha an içəcəklər. Allah subhanət hələ bu ayədə onu göstərir ki, münafiqlərin başına müsibət öz əməllərinin uzbatından gəlir. Və müsibət dedikdə burada həm dünyavi müsibətlər başa düşülür, həm də dini müsibətlər. Və dünyavi müsibətlər odur ki, onların başına çasıqlıq gəlir və ya quraqlıq, zəlzələ, bu cür hadisələr Allah-u subhanətə onların başına gətirir. Və onların başına bu müsibətlər gəldikdə və Peyğəmbərin yanına gəlirlər, deyilər ki, biz deyir, yaxşılıq istəyirdik. Və biz deyir, barışıq etmək istəyirdik. Yəni, kafirlərlə sanki mömlünə arasında orta yol tutmaq istəyirdilər. Və dünya ə, dini müsibət də odur ki, Allah subhanətə alə onların üç üzünü açdıqda, artıq gələl, Peyğəmbər salısa əniyanına ki, biz yenə barışıq və yaxşılıq istəyirdik. Bu əməllərimizlə. Və münafiqlər də ki, məlumdur ki, nümənlərin yanında gəldikdə bir söz deyər, kafirlərin yanına getdikdə isə bir söz deyər. Sanki ikiyüzlüdürlər. Və Allah Sübhana Taala onlar barəsində buyurur ki: "Va izelaqullezina amanu qalu amanna." Onlar iman gətirənlərlə qarşılaşdıqda deyirlər ki, biz də iman gətirdik. "Va izakala uli shayatinihin qalu inna ma'akum inma nahnu mustezhi'un." öz şeytanlarının yanına getdikdə isə deyərlər ki, biz sizinləyik, biz onlara istehzə edirik, yəni möminlərə. Və bunlar münafiqlər, Allah s.ə. buyurur ki, sanki barışıq, yəni Peyğəmbər s.ə.m. Sal satdırırlar ki, biz barışıq etmək istəyirik. Yəni, möminlərlə, kafirlər arasında, qoy onlar arasında birlik olsun, barışıq olsun, iki-bir-bir nəzid olan sinif insanlarla. Və indiki devirdə də görürsən ki, bəzi firqələr var, vəhdətlə ədiyən adlanır. Dinlər birliyi. Yəni ki, ebi yoxdur, xristiyandır, yəhudidir, müsəlman, hərəsi öz dinlə qulluq edir. Hamısı Allah tərəfindən gəlibdir və bir-birini heç də e, batil saymasınlar. Vəhdətlə, dinlər birliyi. Bu da həmin o cür şəxslərə aiddir ki, Münafikler kimi onlar da çatırlarla mühimli arasında bir orta yol tutmak isteyirler. Allah subhanahu teala da onlar baresinde buyurur ki ayan ardınca Ule'ikellezine ye'alemullahu mâ fî qulubihim Onlar ilə şəxslerdir ki Allah onların gəlblerindəkini yakışı bilir. Allah subhanahu teala münafiklerin gəlbində olanı yakışı bilir. Onlar yalandırlar. Və ümumiyyətlə, Allah s.ə.q. insanın qəlbində nə baş verir, stər vəsvəsə, başqa şeylər, qəlbdə olan bütün hər bir şeyi Allah s.ə.q. bilir. Və Qafs surəsinin 16-cı ayəsində Allah s.ə.q. buyurur ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ And olsun ki, insanı biz yarattıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. Odur ki, Allah subhanehu teala münafiqlərin də qəlbində olan yalanı bilir. Və ona görə Allah subhanehu teala bunların yalan olduqlarını beyan etdi. Və sonra Allah subhanehu teala Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm əmr edəyəyə buyurur ki, anhum. Onlardan üz çevir. Həmin o münafiqlərdən. وَاِذْهُمْ Və onlara öyüd ver. Gözəl öyüd ver, lakin bütün işin gücünü tərk edib onlara məşğul olma. Üzü bir çək öyüd ver, qəbul etməsələr, onlardan üz çevir. Və sonra Allah subhanətə alə buyurur ki, və qulləhum fə anfusihim qəulən bəliğə və onlara özləri haqqında təsirli bir söz dinən. Çünki onlar bu yollarından çəşinsinlər. Yani. Və bu Aya barəsində İbn Teymiyyə rəhməllə buyurur ki, bu ayə doğrudan da təhrif əhli üçün, yəni Allahın adları və sifətlərini fırladan, yəni onu təhrif edən, onu yozan insanlar üçün doğrudan da tətbiq olunur. Çünki onlar deyirlər ki, Biz Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirdik. Və lakin onlara dedikdə ki, gəl, Allahın nazil etdiyi ilə danışaq və Peyğəmbərin dedik sözləri ilə dəlillə, yəni mühakimə olmaq, ondan üz döndərirlər. Həmin o Allahın ağları və sifətlərini yozanlar. Və deyirlər ki, gəl, yox, filan gəsin yanına gəlir, qoq onunla, onun dediklərindən dəli gətirər. Və onlara etiraz etdikdə onlara deyərlər ki, gəl, barışıq eləyək, söhbəti qutaraq. Və bu cür bu ayə elə onlara da tətbiq olunur. Bu cür şəxslərə də tətbiq olunur ki, onlar aqlı dəlillərlə, nəqli, əqli dəlillərlə nəqli dəlilləri bir yerə cəm etmək istəyirlər. Yəni Allahın dəlillərini, bir də öz ağıllarının uyduğu dəlilləri bir yerə cəmirlik, bir ortaq nəticəyə gəlmək istəyirlər. Halbuki Allahın və Peyğəmbərin gediyi sözləri, bu dəlillər hər bir şeydən daha üstündür, qəti dəlillərdir. Bunun qarşısında heç nə dayana bilməsin. Bəlkə onlar isə ağlı dəlillərlə, öz ağlılarının qətirdiyi dəlilləri ilə şəriətin dəlillərini cəm edib bir nəticəyə gəlmək istəyirlər. Və bununla da yollarını hazırlar. Allahın adlarını və sifətlərini inkar edirlər. Sonra Müəllif başqa bir ayə gətirdi. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: Ve lə arbi, "Və izə qīla lahum la tufsidū fil-ardı qālū innəmā naḥnu musliḥūn." Bakara surəsinin 11 ayəsi. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, onlara de deyildikdə işte ki, yer, üzə yer üzərinə fitnə, fəsad törətməyin, deyərlər ki, həqiqətən biz islah edənlərik. Yəni, fitnə-fəsad törədən yox, islah edən, yaxşılıq edənlərik. Və burada fəsad dedikdə iki növ fəsad nəzərdə atılır. Maddi fəsad, hissi fəsad, fitnə fəsad, yəni evi dağıtmaq, bu cür yer üzərində fitnə fəsadlar, binaları dağıtmaq, evləri dağıtmaq, bu cür şeylər, yolları məhv etmək, bu cür maddi, hissi fəsad və həmçinin mənəvi fəsad, yəni günahlar etməklə, asiliklər etməklə, fahişə əməllər etməklə yer üzründə fəsad, fitnə fəsad törətmək. Və ən böyüyü də elə ikinci fəsaddır. Çünki ikinci fəsadın özü birinci fəsada aparıb çıxarır. Yəni yer üzərində onlar o qədər fitnə fəsad törədirlər ki, günahlar edirlər ki, bu aparıb çıxarır, başqa o biri maddi hissi fəsaddlara. E bu barədə də Allah Sübhana Taala buyurur ki: "Zaharul fesadu fil barri vel bahri bima kasabat eydin nas yuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yerci'un." Rum surasının 41 ayəsidir. Allah Sübhana Taala buyurur ki, insanların öz əlləri ilə etdikləri pis əməllər, Yani öz günahları üzündən Suda və quruda fəsad əmələ gəldi. Fitnə fəsad törəndi. Və Allah bununla onlara etdikləri bəzi günahlarının cəzasını taddırmaq istədi və bəlkə onlar haqq yola qaylarlar. Allah subhanətələ onların etdiyi bu pis əməllərə görə onlara fitnə fəsad cündərdi. Yəni quraqlıq, zəlzələlər, sunamilə bu cür Fəsad törədən Allah s.ə.q. darala göndərdir onlara. Öz etdikləri əməllərini müqabilində. Bəlkə onlar haqqa qayıtsınlar. Və bu ayə hökmlə bağlı, bağlıqlığı nədir? Allahın nazir etdiyi ilə hökm etməklə bağlılığı nədir? Bağlıq ondan ibarətdir ki, insan Allahın hökmü ilə hökm verməzsə, onda fitnə fəsad artar yer üzərində. Və Allah, əgər Allahın hükmü ilə hükm verərsə və Peyğəmbər s.ə.və hükmü ilə hükmü verərsə artıq yer üzərində əminamanlıq olar. Yenə başqa bir ayə Araf suresinin əl-6. ayəsidir. Allah əsbəni ələ buyurur şu وَلَا تُفْسِدُ فِي الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا Yer üzü düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Yeryüzü islah olduqdan sonra düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Və bu ayənin də elə hökm barəsində əlaqəsi var. Çünki Peyğəmbər s.a.v gəldi və yer üzərində Allahın hökmü ilə hökm verdi və bütün insanlar arasında əminamanlıq, yaxşılıq yayıldı. Və Allah subhanət hələ buyurur ki, Bu yer düzəldikdən sonra nə fəsad öyrətməyin. Yəni Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm verməyin. Yoxsa kitnə fəsad törənər. Məsələn, xavariclər peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin sünnəsini tərk etdilər. Yalnız Quranla hökm verməyə başladılar və birinci fitnə də elə onlardan başladı. İndi fikirlər onlardan başladı. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm barəsində gözəl bir hədisi var. Və Peyğəmbər sallallahu və səlləm buyurur ki: "Və tunqadunə urul İslamın dil ipi. Yəni İslamın ipi dedikdə işte. İslam dini Peyğəmbər sallallahu alayhi burada ipə bənzədir. Döyüş bir ipə. Türk Allah subhanahu də İslamı demək olar ki, ipə bənzədir. Çünki Allah Subhanətə Alə Vəqara Sürəsində buyurur ki, Fə mən yeqfur bit-taguti və yuqmin billəhi kim tagutu inkar edərsə və Allaha iman gətirərsə və qadistən isə qəbbi l vusqa o möhkən bir ipdən yapışmış olar. Və İslamı Allah Subhanətə Aləfə ipə bənzətdir. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v. də İslam dinini ipə bənzətdir hədistə. Və hamıq edə məlumdur ki xırda-xırda iplərdən ibarətdir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həmin İslam ipi, İslam, xırda-xırda, həmin o iplər sına-sına yavaş-yavaş götürüləcəkdir. İslam, yəni insanlardan yavaş-yavaş silinəcəkdir. Və kullə mən qadət ərvətun hər dəfə ip sındıqca, həmin ip, insanlar obrisi ipdən yapışacaqlar, obrisi əməllərdən. Və Peyğəmbər səsəm bul ki, avvahulhunna naqdan al-hukmu. en birinci o sunan i, yəni İslam dindən götürülən o əməl nə olacaq? Al-hukmu. Hükm. Ən birinci insanlar arasında Allahın hökmü götürüləcək. Başqa deyə belə Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm verməyə. Sonra bu Ve şü axiruhunn salat. Və ən axirində sunan da nə olacaq? Namaz. Ən axirində İslamdan gedən Namaz olacaqdır. Əgər ən axırıncı gedirsə, İslam qalar mı? Xeyr, əlbəttə ki, yox. Deməli, namaz gedərsə, artıq İslam qalmaz həmin şəxslə. Namazı tərk edərsə, İslam qalmaz onda. Deməli, gör, Peygamber s.a.v həm hökmü, həm də namazı necə insanlara izah et. Və sonra başqa bir ayə Hökum barəsində yenə Allah subhanətə alə buyurur şu Maidə surəsinin əlinc ayəsində Əfə xokməl cəhiliyyət yəbğun Siz cahiliyyə hökmüm istəyirsiniz Və mən əhsəni min Allahi xokmən liqo min yuqinun Yəqinliklə iman gətirən bir qövm üçün Allahdan daha yaxşı hökmü verə bilən kim ola bilər? Allahdan daha yaxşı hökum verən kim ola bilər? Hücum. Əlbəttə ki, Allah subhanətə alədir. Allah subhanət alə insanları yaradır və onlar arasında necə yaxşı olması üçün onlara öz hökmünü peqəmbərlər vasitəsilə nazil edir. Və yaradan da Allahdır, hökum verən də Allahdır. Necə olar ki, biz yaratmağı deyək Allah yaratsın, sonra Allah hökm verməsin, Allahın hökmini hökm verməyə, özümüz hökm verək Elə şey olarmı? Xeyr. İnsan, öz, adi insan, maşın düzəldir, özü sürür, düzdür, özü idarə edir. Allah subhanətələ insanları yaradıq və hökmdə yalnız Allahın insanlar da, yalnız Allahın hökmü ilə hökm verməlidir ki, insanlar arasında əminamanlıq olsun. Ona görə Allah subhanətələ Ərəf surəsinin əl-dördün arasında buyurur ki, Ələ ləhül hükmü, Ələ ləhül xalqü vəl əmru. Diqiyyət edin. Allah s.ə. buyurur, ələ, diqqət edin, yaratmaq da hökm vermək də Allaha məxsusdur. Və yenə Ənam surəsinin 62-ci ayəsində Allah s.ə. buyurur ki, ələ, ləxul xokmu. Diqqət edin, hökm yalnız Allahındır. Yəni, yalnız Allahın və Peyğəmbərinin hökmü ilə hökm vermək lazımdır. Və sonra müəllif hökm vermək barəsində Hədis gətirir. Abdullah ibn Amr radhiyallahu revaət edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və demişdir: "Lə yə'minu ahadukum hattə yakuna hawahu tab'an limə cə'tu bihə." Ağlını Peyğəmbər sallallahu anh, buyurur ki, ağlını mənim gətirdiyimə tabi tabi e, tabe etməyincə heç biriniz iman gətirmiş olmazsınız. Öz ağlını Mənim gətirdiyimə tabi etməyincə, heç bir şəxs iman gətirmiş olmaz. Odur ki, hər bir şəxs işitsək ki, Peyğəmbər s.ə.v. nəsə deyib, ya Allah Əsmətə nəsə deyib, öz ağlını ona tabi eləməlidir. Onu öz ağlına deyil, öz ağlını şəriyyətə tabi eləməlidir. Şəriyyətin buyurduğu ilə getməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, iman gətirmiş olmazsınız, yəni sizdə iman kamil olmaz <coughs> Kamil iman sizdə olmaz. Əgər ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediklərini inkar edərsə, onda ümumiyyətlə iman olmaz onda. Əgər müəyyən bir məsələdə öz ağlı ilə gedərsə, artıq onun imanı kamil olmaz. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, öz ağılını, həvəhu, öz havasını, öz istəklərini. Bəzi firqələr var ki, Onlar yozurlar ki, öz burada bu hədisdə həmsin ayədə Allah subhanət halə həva dedikdə, yəni öz şəhvətlərinə uyarsa, yəni ağıl burada nəzərdə tutulmur. Lakin bu əslində qalsa ağıl deməkdir. İnsan öz, ağılına, şəri öz ağılını şəriyyətə tabi etməlidir. Çünki başqa bir ayədə Allah subhanət halə buyurur ki, ağıl barəsində, O, öz ağılından, havadan boş-boşuna danışmır, İn huvə illə vəhirin yuhə. Ona o, yalnız, ona na yalnız nazir olan vəhidir. Peygamber s.ə.v. Yani öz ağılından danışmır, onun dedikləri yalnız Allahın nazir etdiyi vəhidir. Və sonra Allah s.ə.v. öz havasına, öz ağılına uyan şəxslər barəsində buyurur ki, Əfə rəaytə mən ittəxəzə iləhəhu həvəhu öz ağlanə öz havasını, yəni öz istədiyini özünə tanrı qəbul edən şəxsi gördünmü? Və sonra bu roş adamca və adəllahullah alə ilmin Allah bilərəkdən onu azdırdı. Çünki özü o yolu seçdi. Və Allah Subhanahu taala də onu bilərəkdən azdırdı və xatəmə alə semrihi. Və onun qulağına və qalbihi, qalbinə mühür vurdu. Bağladı onların, onun qulağını və qəlbini bağladı. Yəni, haqqı eşidmir o. Və ce'alə alə basarihi qışəvətən Fə onun gözünə pərdə çəşdi Fə mən yehdiyi min bədilləhi Və Allahdan başqa onu kim doğru yola yönəldər? Ecaq Allah onu azdırıbsa, kim Allahdan başqa onu doğru yola yönəldər? Əfələt təzəkkərun Nəyə düşünmürsüz bunu? Allah Subhanallah bu ayədə göstərdi, kim öz ağılına tabi olarsa, onu tanrı qəbul edərsə, Allah Subhanallah onu azdırar, onun qəlbinə, qulağına möhür vurar və gözlərinin qarşısına da tərdə çəkər və haqqı heç onlar görməzlər. Bu, Cəhsiyyə surəsinin 23-cü ayəsidir. Cəhsiyyə surəsi 23-cü ayə. Allah s.ə.q. möhür vurmaq dedikdə, işte. nə misal çəkək, möhürü, yəni ki, bağladı onu. Hər hansı bir şəxs, taşıb, bir zərf, keçmişdə zərf, məktub yazırdılar və məktubun ağzını da möhürlə bağlayırdılar. O möhür, həmin o məktubun içində nəsə əlavə etmək üçün neyin əmək lazım idi? Möhürü gerə sındırasan. Və ya sandıqdır bağlamışsan, ona möhür vurmuşsan. Onun üçün nəsə qoymaq üçün, neynəməlisən, onu sındırmalısan. Demə Allah subhanətə alə kimin qəlbinə möhür vurarsa və qulağına möhür vurarsa, gözü qarşısından pərdə çəkərsə, Allah subhanət o şeyləri ondan götürməyincə, nə qədər haqqı desən də ona çatmayacaq. Elə tutduğunu yapışdığından elə geləcəkdir. Yəni, haqqı qəbul etməyəcəkdir. Və Allah s.ə.və həmsin Peyğəmbər s.ə.və bəzi əməllər vardır ki, bəyan etmişdir, bu əməlləri insanlar etdişdə və ya qadran olmuş əməllər var ki, onu etdişdə Allah s.ə.və onların qəlbinə möhür qurur. Və bu əməllərin birini misal getirək, məsələn cümə namazı, Peyğəmbər s.ə.və Cümə namazları barəsində buyurur ki, Cümə namazı barəsində buyurur ki, an wadahum el cuma'at və layehtuman Allah ala qulubihin. Summe leyakunanna min el gafilin. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem şü, hər hansı bir cəmaət, yəni bir dəstə, bir qovun cümələri tərk edərsə, Allah subhanahu Onların qərblərinə möhür bular. Qərblərini bağlayaq. Yəni, haqqı daha tapa bilməzlər. Azallar onlar. Və onlar sonra qafillərdən olar. Qafil şəxslərdən olar. Bəl başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.a.v. cümə barəsində buyurur ki, Bu hədis, ikinci deyəcəyimiz hədis, birinci hədisi izah edir. Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Mən tərkə 3 cümən təhavunan kim səhlənkarlıq üzündən üç cüməni tərk edərsə təba Allah alə qəlbihi Allah onun qəlbinə möhür vurur qəlbi bağlanır daha haqqa yönələ bilməz bu da izahat edir ki, izah verək hədisə səhlənkarlıq üzündən cüməni tərk etmək olmaz və bu cür əməllər var ki, Allah subhan Həmsinə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərmişdir ki, kim onları edərsə, qəlbinə möhür vurar. Və bəzi inki də evdə də firqələr var. Kimə namazına gəlmirlər məscidə. Və bu onlara rədddir ki, Cümə namazına gəlməyinlər. Allah Subhanahu onların qəlblərini bağırlayıb, bağlayıb. Doğrudan da onların qəlbləri bağlıdır. Haqqı desənsə, qəbul etmirlər. Və səni də kafir görürlər. Və başqalarında bütün məhsid əhlini kafir görürlər. Çünki onların qəlbi bağlıdır. Nə qədər deyirsən də onlara kar etməyəcəkdir. Və hədis barəsində Nəvabi Rahiməhullah bu hədisi, yəni öncə qeyd etdiyimiz hədis ki ağılını mənim gətirdiyimə tabi etməyincə sizlərdən heç biriniz iman gətirmiş olmazsınız. Və bu hədisi nəvavi, ərbayin nəvaviədə rəvayət etmişdir və buyurur ki, bu səhih hədistir. Sonra müəllif öncə qeyd etdiyimiz yəni Ən-Nisə surəsinin 60-cı 60 ayəsi barəsində onun təfsiri barəsində Şəhbinin, rəhməhullah, reyni gətirir və Şəhbi rəhməhullah bu ayəni təfsir edir və buyurur ki, Şəhbi rəhməhullah buyurur ki, Münafiqlərdən və Yahudilərdən, Yahudi olan iki nəfər, yəni onlardan biri munafiq idi, biri isə Yahudi idi. Və iki nəfər mübahisə edirlər. Yahudi deyir ki, gəl deyir Məhəmmədin yanına gedək. Məhkəmə olmaq üçün Məhəmmədin yanına gedək, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və Yahudi bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm, rüşvət götürmür. Və Peyğəmbər s.ə.v kim olur olsun haqqı, hakla hökm verir. Və Yahudi ona görə buyurur ki, gədək Məhəmmədin yanına, mühakim olmaq üçün. Lakin münafiq deyir ki, yoxdir, gədək filan Yahudinin yanına. Və o bilirdi ki, həmin Yahudi rüşvət götürür. Və qərara gəlirlər ki, gətsinlər Cəhəinə qablasına olan bir şəxsin yanına və məhkəmə olmaq üçün onun yanına gedirlər və Allah subhanahu və təala da həmin bu surəni nazil edir ki e, Faraite bu birinci qeyd etdiyimiz surəni nazil edir. Ayəni nazil edir. Misa surəsinin 60-cı ayəsi. Bu ayədə buyurur şey Allah subhanahu və təala: Əlm tara iləzinin yazmunu mənmə unəə uniləmin qə rudunə yetəəmülət tatisəən nazil edilənə və sənən öncə nazil edilənlərə iman gətirdinini iddia edən şəxsı gördüdün mü yani onu gördün mü onlar taun hüzurunda mühaçma olunmaq istəirlə Galalasma talala bu ayəni nazil edir ve y başka bir bu ayəni izah edən başqa bir rəvayət və bu rəvayətdə qeyd olunur ki, bu ayə iki nəfər, iki kişi barəsində nazir olunurdu. Və bunlardan deməli, yenə mübahisə edirlər və bunlardan biri buyurur ki, yenə Peyğəmbərsə və Allah aleyhissələm yanına gedək, öbürsə də buyurur ki, gəl, Kəbibnil Əşrafın yanına gedək. Və bu da Bənunadir qəbiləsindən yahudilərdən olan bir şəxs idi. Yahudilə, yahudi idi. Və ikinci şəxsdə buyurur ki, yoxdur, gəl, həmin şəxsin yanına gedək. Muhakimə olunmaq üçün. Və sonra qərara gələr ki, yox, heç bir yanına getməyək, gələ, Ömər radiyalahının yanına gedək. Və gedirlər Ömər radiyalahının yanına və hadisəni Ömərə danışırlar ki, belə oldu və qərara gəldik ki, sənin yanına gələk, yəni birinci istədik Peyğəmbər s.ə.v yanına sonra fikrimizi dəyişdik istədik flanqəsinin yanına gedək və sonra qəyara gəldik ki sənin yanına gələk və Ömər radiyalı anhu o şəxsdən soruşur ki yəni Peyğəmbər s.ə.v yanına deyil, o birisi Kəbirin Əşrafın yanına getmək istəyən şəxsdən soruşur ki düzdürmü sən onun yanına getmək istəyirdin və o buyurur ki, bəli dan onun yanına getmək istəyirəm və Ömər radiyallahu qulamını çıxarır və onun başını öldürür həmin şəxsin. Çünki Ömər radiyallahu bilirdi ki, peyğəmbər sallallahu inkar edən, yəni onun hökmü ilə razı olmayan şəxs mürtəddir. Onun hökmü ilə razı olmayan şəxs və mürtəddir və həmin şəxsi öldürür. Və buyurur ki, bu ayə də həmin şəxs barəsindədir. Lakin bu, o demək deyil ki Hər birimiz bu cür əməl edə bilərik Xeyr, bu, Ömərin öz içtihadı idi Və bu cür əməl etdi o Çünki Ömr A. İslama qarşı Çox qeyrətli insan idi ki İslamın qeyrətini çəkirdi Və sonra keçən Keçən dərsimizdə e, Bəzi məsələlər qalmışdı Onu davam edək Və yenə Qaydaq höküm məsələsinə Və keçən dərsdə biz qeyd etdik ki Hansı Hallarda insan höküm verilmişdə kafir olur Hansı hallarda zalim olur Hansı hallarda Fasiq olur Və bu cür hökum verdikdə, o demək deyil ki, biz hər hansı bir şəxsə xüsusi hökum verilir. Hökum verildikdə, ümumi verilir. Xüsusi şəxsə gəldikdə isə, indi şərtləri yenə təkrar edib qeyd edəcəm. Və buna ümumi üçün misal yətirək, məsələn, Peyğəmbər s.a.v. hədslərindən birində buyurur ki, Mən qama Ramazana imanan və ihtisaban gufir lehu ma kim Ramazan ayina imanla və onun mükafatını Allah'tan istəyərək tutarsa yəni yerinə yetirərsə onun Allah Subhanahu taala keçmiş bütün günahlarını günahlarını bağışlayar Allah Subhanahu onun günahlarını bağışlayar baxın peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam, Ümumi dedi, kim belə edərsə, onun günahları bağışlanırlar. İndi gəlin bunu xüsusi bir şəxs üçün görək, biz deyə bilərikmi? Hər hansı bir şəxs özü özlüyündə, bilsək ki, Ramazan ayını imanla tutup. və onun mükafatını Allahdan istəyərək tutub, o özü barəsində deyə bilərmi ki, bunun günahları bağışlandı? Və səlam. Deyə bilər? Xeyr. Deməli, ümumi hökum ayrıdır, bunu xüsusi şəxslərə tətbiq etmək ayrıdır. Odur ki, hər hansı bir məsələdə deyildikdə ki, bunu edən şəxs, məsələn, kafirdir və ya bunu edən şəxs zalimdir, bunu edən şəxs fasiqdir, o demək deyil ki, biz görsək, filan kəs bunu edir və səlam, o kafirdir və onu demək üçünsə xüsusi şəxs üçün şərtlər var. 5 dənə şərt var. 1-ci şərt əməl əməlin özü ilə bağlıdır. O qalan 4 şəxs isə şəxsin özü ilə bağlıdır. Əməl əməllə bağlı olan şərt odur ki, həmin şəxsin etdiyi əməl bilinsin ki, doğrudan da bu küfür əməlidir. Yəni İslamı insanı İslamdan çıxardır bu əməl. Bilinsin ki, bu əməl küfr əməlidir. Bu, əmələ aiddir. Qalan dörd şərt isə insanın özünə aiddir. Fə bu dörd şərtləri də qeyd edək və bir-bir bunlar dəliləri yenə təkərləyək. Və birinci şərt odur ki, həmin küfrə edən şəxs həddi buluğa çatmış şəxs olsun və ağlı başında olan şəxs olsun. Yəni, uşaq, görsən ki, edir və ya dəlidir, küfrə əməl edir, o demək ki, biz ona bər hal çafir hökmü verildi. Vəssalam bu çafirdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam həçlərinə buyurur ki, Allah subhanahu təala nəfər şəxsdən qələmləri qaldırıb. Yəni onlara günah yazılmır. Uşaqdır, həddi boluğa çatana qədər, yatan şəxsdir, oyanana qədər onun etdiyi əməllərə görə günah yazılmır. Və dilidir, əgər ağl안arsa, ağlana qədər ona heç bir günah yazılmır. Bu hədis onu göstərir ki, birinci şərt budur. Həmin şəxs ağlı başında olsun və həddi buluğa çatan şəxs olsun. Və ikinci şərt də odur ki, həmin insan üçün, ikinci şərt də odur ki, həmin şəxs bunu özü öz istəyinlə etsin. İstəyib etsin, öz razılığınlə etsin. Heç kəs onu məcbur etməsin və ya çaşıb, xətə olaraq etməsin. Yəni, özü öz təyinlə bu küfürü etsin. Ona da misal gətirək. Ammar ibn Yasiri o, küfür etdi və Allah subhanət hələ ayə nazil etdi ki, onun barəsində ayə nazil etdi ki, mən kəfara billəhi min bədi imənihi kim iman gətirdikdən sonra küfür edərsə, Yəni, onun cəzası var, yəni, onun. Əzab gözləyir həmin şəxsi. İllə mən uqrihə və qalbuhu mutməinnun bil imən. O şəxs müstəsnadır ki, o məcbur olunur buna, yəni onu məcbur edirlər, lakin qəlbi isə imanla doludur. Deməli, məcbur edirlərsə onu küfür etməyə, kimsə onu məcbur edirsə, deməli, bu kafir deyil. Çünkü onu məcbur ediblər. Və ya öz istəyiylə etməyə çaşdı. Buna da misal keçən dəfə gətirdik ki, o dəvəsini itirən şəxs. Dəvəsini itirir səhrada və böyük səhraddır. Bütün yeməyi, içməyi onun üstündədir. Və fəşiləşir ki, dəvə getdi və salam bu heç aradi yana çıxa bilməyəcəkdir. Bu ölüm, o bir ölümlü gözləyir. Və ayıldıqda görür ki, artıq dəvə başının üzərindədir. Və sevindiyindən gör nədir? Və sevindiyi ilə deyir ki: "Allahım, sən mənim qulumsan, mən isə sənin Rəbbin." Sevinir. Dağla peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyururşu Onun bu halında buyururşu: "Allah Subhanahu onun etdiyi bu əmələ sevindid. Ki gözəl duadır." Və özü xəta etdi, yəni öz istəyi ilə etmədi bunu. Xətə olaraq etdi. Odur ki, hər hansı bir şəxs xata edərək, edərsə bunu və ya məcbur olunarsa ona küfrə, o demək deyil ki, həmin şəxs kafirdir. Bu, ikinci şəx, ikinci şərtdir. Üçüncü şərt odur ki, ona hüccət çatdırılsın. Ona çatdırılsın ki, başa salınsın ki, sənin etdiyin bu əməl doğrudan da küfr əməlidir. Çəkin bundan. Əgər bunu bilmirsə, bilmədən edirsə, o demək ki, o kafirdir və hüccətin çatması vacibdir. Çünki Allah subhanətə alə hər hansı bir şəxsə hüccət çatmıyıbsa, ona çatmıyıbsa ki, bu əməl qadarandı, həmin şəxsə əzab vermir. Allah subhanətə alə Quran buyurur, rusulən mübəşşirinə və munzirinə li əllə yəkunə linnəsi aləllahi hüccətun və ədəl rusuli Allah subhanətə alə biz peğəmbərləri müjdə verən və qorxudan, Allahın əzabı ilə qorxudan olaraq göndərdik ki, daha insanların, yəni göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allah Allah'a qarşı bir bəhanə yeri qalmasın, Allah'a qarşı bəhanə gətirməsinlər ki, bizə heç sən satmadı. Ona ki, Allah subhanətələ peyəmbərləri göndərdi. Yəni, başqa bir ayda Allah subhanətə əla buyurur ki, وَمَاكُنَّ مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ Biz, elçi göndərmədən, heç bir şəxsə azad vermərik. Elçi də ki, Allah hər bir şəxsə ilə Peyğəmbər göndərmişin Peyğəmbər gəlsin, hər bir şəxsə çatsın. Elçi dedikdə burada, elçinin hisaləti, elçinin gətirdiyi o şəriət. O şəriət çatmadan, heç bir şəxsə azad vermərik. Yəni, başqa bir ayədə Allah subhanətə alə cəhənnəm əhlü barəsində buyurur ki, onlar cəhənnəmə gildikdə, atıldıqda, onlardan soruşulacaqdır ki, sizi Allahın əzabı ilə qorxudan gəlməmişdimi, onlar deyəcəklər ki, əksinə gəlmişdi. Deməli, əzab, o azabla qorxudan, gəldikdən sonra cəhənnəmə atılır. O şi, şəxs gəlməyirsə, onlar cəhənnəmə atılmayır. və həmsinin hüccət kaldırmaq barəsində alimlərin sözləri də var. İbn-i Teymi-i İbn Rahməhullah buyurur ki, mən kənə məminən billəhi ve rəsulih mutləqən, kim ümumiyyətlə Allah'a və onun rəsuluna iman gətirirsə ikisini qeyd etdi. Çünki Peyğəmbər sələllələ aleyhi və səlləm də de ikisini demişdir. Və cariyənin hədisi olur, kul, qadın sahibinin sürüsünə otarır Və sürüdən canavar gəlir, bir neçə qoyun iyir. Və sahibi də hislənir və onu döyür. Digər peyğəmbər sallallahu səlləmə dedikdə ki, mən öz cariyam qulu döydüm və peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur, ki, onu çağır yanına. Və çağırır onu. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və ondan soruşur. Allah haradadır? Və cariyanın qul deyir ki, göydə. Sonra soruşur Peyğəmbər s.ə.v. Mən kime? Deyir, ki sən Allahın iltisi. İki şey soruşdu. Və sonra o üzünü sahabəyə tutaraq buyurur ki, onu azad et, o mömündür. Baxın, onu azad et, o mömündür. Ona görə İbn Teymiyyə rəhəməhullah buyurur ki, kim ümumiyyətlə Allah'a və onun rəsuluna İman gətirirsə, olam yebluhu min el ilmi ma yubeynu lehu ve ona haqqı batıldan ayıran, ayır edən. Bir elm gəlib çatmayıbsa, fe innehu la yuhkamu kufrihi. Ona kafir barəsində hökm verilmədi. Onun küfrü barəsində hökm verilmir. Ne hökm verilməyir ki o kafirdir. Hatta taqumu alayhi el hujja. <-hüccah> Ona Onu təvhibcət qaldırana gələr. Onun barəsində hökm verilmir. Bu məcmul fəta 12. və 12-ci cild, 523-524-cü səhifə. Həmçinin İbn Qayyim, İbn Qayyim İbn Qayyim rahimeullah ta buyurur: "İnəllah və təala lə, lə yə'əzəb ahadan illə bə'da qiyamə hüccə aləyhi." Allah Subhanahu taala hüccət qaldırma, qaldırılmadan heç bir şəxsə Əzab vermir. Və İbn-i Qeym Allah, həmin öncə qeyd etdiyimiz ayəni gətirir. Nisa surəsinin 165-ci ayəsini gətirir. Ki, Allah subhanətə halə buyurur ki, heç bir şəxsə söz İsra surəsinin 15-ci ayəsini gətirir Allah subhanətə halə buyurur ki, heç bir şəxsə elçi göndərmədən əzab vermərik. Bu üçüncü şərtdir. Dörüncü şərt isə odur ki, o etdiyi əməli yozmasın. Yozmasın ki, mən bunu filan şeye görə edirəm. O küfrü yozmasın. Çünki Muaz ibn Cəbəl Rahiməhullah və radiyallahu anhü Yemenlə gəldikdə Peyğəmbər s.ə.və səcdə edir. Və biz indi bunu görsək, deyək ki, və həmin şəxs kafirdir müşriktir. Allahdan qeyrsinə səcdə etdi. Allahdan qeyrsinə səcdə etmək şirkdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dərhal həmin hökm vermədi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, soruşur ondan. Nə üçün belə edirsən? Və o da buyurur ki, mən Yəməndə olanda gördüm ki, onlar öz başçılarına səcdə edirlər. Və fikirləşdim ki, sən daha yüksə, daha layiqsən səcdə olunmağa və ona görə sənə səcdə etdim. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem də ona başa salır. O bilir ki, biz də insanlara başa salmalıyıq. Başa salır ki, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə etmək caiz olsaydı, icazə verilsəydi, onlara onda əmr edərdim, qadınlar öz ərlərinə səcdə edərdilər. Qadınlar öz ərlərinə səcdə edərdilər. Yəni Muaviz ibn Cəbəl burada yozdu, etdiyi əməli özü özlüyündə belə düşünürdü, yozurdu. Çünki bu, yəni caizdir. Odur ki, hər hansı bir şəxsdə onlar etdiyi əmələ yozurlarsa, başqa cürdan kendirlərsə, haqqı bilmirlər. Onda o demək deyil ki, həmin şəxs kafirdir. Və göründüyü üçün, bu dörd şərtin, daha doğrusu, beş şərtin beşinə də Quran-ı kərimdən və Peyğəmbər s.ə.v sünnələrində, sünnələrindən dəlillər var. Da odur ki hər hansı bir şəxsə kafir hökm vermək üçün mütləq bu şəxs bu şərtlər cəm olunmalı həmin şəxsdə. Ümumi hökm, yenə deyirəm, ümumi hökm verilir. Məsələn, bunu edən şəxs kafirdir. Bunu edən şəxs munafiqdir. Xüsusi hökmə gəldikdə isə xüsusi hökm verilmir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu alayhi və Hədislərindən birində buyurur ki, münafiqliyin əlaməti dörd dənədir. Və qeyd edir bir-bir, danışdıqda yalan danışar, vəd verdişdə vədinə xilaf çıxar, əmanət qoyulduqda əmanətə xəyanət edər və o əməlləri sayır. O deməkdir ki, hər hansı bir şəxs bunu etdikdə, yalan danışdıqda və səlam, o münafiqdir. Onda belə olsaydı, Biz gələyə ondan münafiqlərin, kafirlərə mümin deyək. Çünki Peyğəmbər s.ə.v hədislərində buyurur ki, həya imanlandır. Düzdür. həya imanlandır. Və görürük ki, kafirlərdə də hərdən həya olur, utanırlar. O demək ki, o mümündür. Xeyr. Eləcə də bu zür. Əgər onda həmin əməl varsa, o demək deyil ki, həmin şəx kafirdir. Bu da onu göstərir ki, ümumi hökmlə xüsusi hökm bir-birindən fərqlənir. Və Peyğəndər s.a.v həmsinin sahabələr və həmsinin bütün sələf alimləri alimlər hamısı ümumi olaraq hökm verirdi. Xüsusi hökmə gəldikdə isə qeyd etdiyimiz bu şərtlər tətbiq olunduqdan sonra hökm verirdilər. Və fəsildə Bizə əbəlli olan bəzi faydaları da qeyd edək. Birinci, misal surəsinin idi 60-cı, 60, 61, 60-ın ikinci ayarın təfsiri. Sonra, Dəqara surəsinin təfsiri və tağut nə oldu? Onu da başa düşdük. Və həmçinin Əraf surəsinin təfsiri ki, dünya gəldikdən sonra fitnə fəsat törətməyin orada bu ayarın təfsiri və həmçinin Zahiliyə hökmünə qayıt olmaq barəsində ayə, bunun izahatı və Ömər Adi İlanhunun münafiqlə olan əhvalatı. Ömər Adi İlanhun hecə hökm verdi və həmsinin dəlli olduğu ki, bir şəxs, öz, ə, hər bir şəxs öz ağını şəriətə tabi etməlidir. Və Ali radiyalanhu Gözəl sözü var, Ali radiyalanhunun Ki, şəri əgər Şəriyyət ağılman ölçülsə Ona bir mənməsi deyil Ayağın üstünə yox Ayağın altına çəkərdim Çünki ayağın altı daha çox toz olur Əgər ağılman ölçülsə Onda mənməsi ayağın altına çəkərdim Lakin, şəriyyət heç də Ağılman ölçülmür İnsan öz ağılını şəriyyətə tabi etməlidir Və bu qədər inşallah سبحانك اللهم بحمدك واشهد أن لا لاه إلا أن تستغفرك وتبليك